Излязоха и завтекоха се. Неделна беседа, държана от учителя, на 8 януари 1920 г. И излязоха скоро от гроба с страх и радост голяма. И завтекоха се да известят на учениците му.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 Изключение от правилните живи закони. Всъщност, това отклонение е привидно. Погрешните изчисления на астрономите се дължат на факта, че те не се намират в една постоянна точка. Те са в една подвижна точка, поради което изчисленията са им относителни.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 Сега ще вземем една формула от математиката, с която аз се занимавам. А плюс Б е равно на С. Ще кажете, че тая формула е много проста. Формулата е проста, но съдържателна. Вземам същата формула в по-висока степен. А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на С на квадрат. После вземам формулата в третата и в четвъртата и степен. А на трета плюс Б на трета е равно на C на трета. А на четвърта степен плюс Б на четвърта е равно на C на четвърта степен. Вие лесно ще решите тия формули. С вашата математика и децата могат да ги решат. Питам. Може ли А плюс Б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 Като разсъждавате така, дохождате до разрешението само на една четвърт от формулата. Не е достатъчно само да се снесе яйцето. Химикът може да разложи яйцето и да види съставните елементи на неговите клетки. Но с този анализ въпросът не се решава. Съвременните философии разрешават живота по същия начин. Те вземат човешкото яйце в своята лаборатория и го разлагат. В заключение те казват, че яйцето е съставено само от материя. В нея няма душа, няма дух. Те са прави по отношение на първата формула. А плюс Б е равно на С. Тоест, че яйцето е мъртво. Формулата А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на C на квадрат показва условията, при които яйцето може да се развива. Тие условия обаче се отнасят към свят по-висок от физичния. Като говоря за свят по-горен от физическия, разбирам, че той е някъде по-високо в пространството.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 Ако имаме ситни съчми, можем да турим и тях в теникията. Те ще запълнят пространствата между едрите куршуми. Когато запълним и тия пространства, не можем да турим вече ситни съчми. Така имаме формулата А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на C на квадрат. Тя представлява друг свят.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 Вие ще преведете останалите две формули. Ще кажете, че втората формула А на 2 плюс Б на 2 е равно на Ц на 2 степен представлява клуба, която се образува от движението на правата линия. Третата формула А на 3 плюс Б на 3 е равно на Ц на 3 степен представлява кубъ образуван от движението на плоскостта. Кубът е тяло. Значи от движението на плоскостите се образуват всички тела. Какво ще се образува при движението на са Тесаракт. То е форма, която е вън от пределите на физическия свят. Тя се изразява с четвъртата формула. А на четвърта плюс Б на четвърта е равно на С на четвърта степен.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 Ако умът ви работи само по първата формула, вие ще се движите по права линия. Тогава разбирането ви за физическия свят ще бъде само в първото измерение. Вие ще кажете, че смисъла на живота се заключава само в ядене и пиене. Това е човекът, който се движи и в първата формула. Не го обвинявам. Казвам само, че той е човекът, изявен в най-едрата форма, с която е блясал в тъникията. Той е завзял цялото пространство и казва, «Извън мене нищо не съществува, а аз разбирам всичко». Иде по-малкият човек, който може да влезе в тъникията и казва, че неговото разбиране за живота е малко по-друго от това на първия. Големия човек казва, че вярва само в това, което вижда. Виждането на човека, който живее във формулата А плюс Б е равно на С, е равно на ъгъл от 45 градуса. Какво можеш да видиш от ъгъл 45 градуса, щом знаеш, че окръжността е равна на 360 градуса? Изчислете!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 и трябвало да го разделят поравно. равна. Понеже сами не могли да направят това, потърсили някой по-умен от тях, който да разреши въпрос. Дошла от някъде маймуната. Те предоставили на нея разрешаването на въпрос. Маймуната взела сиренето и го разделила на две половини. Опитала ги на тегло, Оказало се е, че едната половина била по-тежка. Отхапала част от нея, да я изравни потегло с другата. Той е път втората половина натежала. Маймуната отхапала и от нея. Изравнявала двете половини потегло, като отхапвала ту от едната ту от другата. Като гледала това, най-после лисицата казала, стига, стига толкова.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 Той беше вързан. Караха го двама души. Но обикът има съзнание за своята сила, противи се, не иска да върви. По едно време дойдоха още неколцина, препасаха го с един дебел каиш, повдигнаха го малко от земята, и той веднага умекна, отстъпи. С това той искаше да каже, каквото Бог даде.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 Животът на това сърце трябва да се осмисли. Сърцето, което обесмисля живота на човека, не е гръдния кож, но отзад на главата. Така казва френологият. Аз говоря за сърцето, което живее във втората формула. А на втора степен плюс Б на втора степен е равно на це на втора степен. Сегашните лекари не познават разликата в проявите на сърцето А плюс Б равно на С и на сърцето А на втора плюс Б на втора е равно на С на втора степен. И за това мъчно определят състоянието на невръстениците, на уния, на които ума се помрачава и не могат да им помогнат. Тия заболявания се дължат на възбуждението, което става в задната част на главата. Там се явява особено раздвижване на мозъка, което е резултат на унази груба топлина на земята. Свържили се човек с тая груба топлина, непременно ще заболее. Мислите на тоя човек не са свърсани, той обърква явленията.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 И слясуха скоро от гроба със страх и радост голяма. Де е той гроб? Яйцето е един гроб. Там е затворен животът на пилето. Докато е в отробата на майка си, детето е затворено в гроб. Плудът, в който е затворено семето, е също гроб. Това са живи гробове, а не мъртви. Аз не говоря за мъртвите гробове, в които турят останките на човек. Като говоря така, аз искам да мислите право, а не както до сега сте мислили. Ако мислите по стария начин, няма да се подигнете нито един милиметър по-високо, отколкото сте сега. Ако дойда с моята гъдълка да ви свиря няколко деня, без да ви дам нещо за ядене, ще ви задоволи ли моето свирене? Колкото повече свиря, толкова повече ще се намалява ефекта от моето свирене. В първо време ще кажете, че свиря отлично. Най-после, като минат 2-3 деня, ще кажете, достатъчно си свирил.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 Друг иска агънце, печена кукошка, баклава и други. Защо ви са тия неща? Обоснови се принципално откъде иде това желание да ядеш пръсе. Друг иска агънце, печена кукошка, баклава и други. Защо ви са тия неща? Ще кажете, че са ви приятни на вкус.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 И с радост очаква това време. Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне. Но господаря иде вече и кракът му е стъпил на земята. Горко на тоя, който не вярва. Че е стъпил на земята вече, лесно мога да ви докажа. Как ще се докаже? Състраданията, страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че господарят иде в света. Когато светлината и топлината се увеличават, оние организми, които не са добре развити и които имат много нечистоти и утайки, започват да боледуват. Такива нечистоти се отделят от земята във вид на изпарения и тровят човешката кръв.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 Всичко, което схващате като дискармония, се дължи на голямото проветряване и пречистване, което остава сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек на земята, който да не види Господа. В дъното на земята да е, пак ще го види. Живите същества ще излязат от дъното на морето и пак ще го видят.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 но Зина има друго мнение за Господа. Те казват, че той иде да наказва и да съди хората. Това е мнението на черните братия. Нека болните не се страхуват от Господа, той иде за тях. Нека всички болни, страдуявши, глупави, немощни, нека се приготвят да посрещнат Господа. Те ще разберат, че няма по-велик,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 Да се говори без да се прилага, това са празни приказки. Вземи си глухата и лъка и започни да го движиш нагоре и надолу. Като държиш добре лъка, сам да изпиташ удоволствие. Човешката душа трябва да се раздвижи. Казвате, трябва да обичаме само един човек. Важно е, кой е Тойя един? Трябва да обичаме само един. Един Бог. Един във всичките хора. Как ще обичам Тойя, на когато лицето е тъмно, грозно? Лицето на Тойя човек е тъмно, но лицето на ония, който живее в него, е светло.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 Упокой той е твърдоглав човек, дай му възможност, макар и в гроба, да разбере първата формула, А плюс Б е равно на С. После ще се обърне към втората формула, А на втора плюс Б на втора е равно на С на втора. Сега и вие сте затворени в телата си като в гробове и питате, какво да правим, как да излезем навън?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 Той трябва да мине в по-високо положение, да работи с формулата А на трета плюс Б на трета е равно на С на трета степен. Това показва, че човек трябва да мине в трето измерение, да познае своето сърце и своя ум в действие. Излясоха скоро от гроба с страх и радост голяма.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 Защо Бог допусна това? Ти сам се зае с опита. Кой те е карал да влезеш там? Момъкът играе със сърцето на една мома. После той плаща живота си. Понякога момата играе със сърцето на момък. След това тя плаща живота си. Като влизаш в някое сърце...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 Погледнете я, пипнете я от едната, от другата страна, както пипате я кокошката. Намерите я един другар и я затворите в кухнята. Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже «Жена, от сега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом при условие да работиш за Божията любов».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 От нечистите неща в живота излизат най-чистите сокове. Уние от вас, които искат да станат светии, още от сега трябва да се готвят. От тях трябва да излиза аромат и свежест. Излязоха от гроба с страх и радост голяма. Казвам на всички. Излезте от гробовете си. Сега вие стоите изправени като лълогири и казвате «Да излезем ли? Или да не излезем?» Ами, ако ни се случи нещо лошо? Един турчин чул от слугите си, че лълогирите изяли житото на нивата му. Той взел пушката си и решил да ги убие. Като дошъл на нивата,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 От мен да мине. Ще пощадя живота ви. Гледам. Някой пая крие се в дубката, мисли и че не мога да го извадя оттам. И вие като паяка криете се в къщата, никой да не ви види. Мислите ли, че някой човек е могъл да избяга и да се скрие от съдебния пристав?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 Ако се живее още три века така, хората ще се задушат. Ето защо невидимия свят иде да помогне на съвременното страдащо човечество. Забележете, всеки ден, още съставането си от сън, ви светли и нови мисли. Даже и най-дебелоглавият ще каже: Така вече не може да се живее. Старото изживява своето време. Например, сабята, която военните носят, не е за рязане на глави. Тя означава човешката воля. Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжети и на жените, като се почувстват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат...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 Така и вие точите братвите си върху главите на хората, без да мислите за последствията. Ако искаш да опиташ братвите на българите, стани министър. Всичките ще си опитат брадвите на главата ти. Това се дължи на факта, че те проявяват повече отрицателната си воля. Българина трябва да каже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 Тя ще се смекчи и ще отстъпи. Какво става днес? Дойде един и изобачава истината. Дойде друг и той я изобачава. Съдията слуша единния слуша другия, не знае какво да прави. Един адвокат защитава лостърно обвиняемия, той каза. Господа съдии, Моя клиент е честен човек. Обвиняват го, че откраднал 100 лева. Как е възможно да открадне 100 лева, когато на масата при 100 лева имало още 10 000 лева? Ако беше крадец, щеше да вземе и 10 000 лева. Като слушал какво говори защитникът му, обвиняемият започнал да плаче. Съдията помислил, че се е разкаял и го запитал, защо плаче. Той отговорил. Плача, защото не видях десетте хиляди лева. И така ме съдите, поне да бях взел и тях. Похвалявам обвиняемия, който си казал истината. Слъжа светът не се оправя.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 Който може да пее хубаво, да пее. Първото правило. Като стане сутрин, пей с чувство. Ако мислиш нещо, мисълта ти да има съдържание. Ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти. Като се върне мъжът ви от работа, неразположен сърдит, кажи си. Няма да губя равновесието си. Оня, който е в мене, е по-силен от всички около мен. Вярвайте в тая наука, която иде от живата природа. Един ден ще направи опит с неколцина от вас, които са искрени, да опитаме четирите формули. Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето да ви проговоря. Музика се крие в тях.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 Днес посещавате концерти, да слушате и музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетховен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите седиста, отколкото тая на великите музиканти. За да свири добре, цигуларят трябва да вкара душата си в самата цигулка, но така мълци свирят. Когато казваме, че някой музикант е вещ, разбираме, че той свири с душата си, т.е. по четирите формули. Освен вътрешните качества на цигулария, нужно е и цигулката да има качества. Четирите струни на цигулката отговарят на четирите темперамента на човек. Между тях трябва да има правилно съчетание. Иначе ще свириш без никаква хармония. Бъдещата майка трябва да разбира от това съчетание, за да създаде здрав и добре развит организъм на своето дете. Едно нещо, което препятства за правилното развитие на човека е съмнението. Когато срещнеш днес, ще го погледнеш изпитателно.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 Излязоха от гроба със страх и радост голяма и завтекоха се да съобщят на учениците. Защо се зарадвах? Защото Той е Господ, когато те познаваха, го няма вече в гроба, т.е. старата култура. И завтекоха се да известят на учениците. Сега и аз ви казвам.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 И в мъдростта има женитва. Когато се оженим за Бога, ще се повдигнем на Той е уровен, на който се намира и Той. Де е Бог? Аз съм го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото. В кокошката, на която отрязвате главата и съм разговарял с Бога в тях.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 Тежка е нашата съдба. Не мислете, че растенията са глупави. Не са глупавите. Какво особено правят хората? Те се занимават с формулата А плюс Б е равна на С. Като ученици на живота те се чудят защо име тая формула. Новата култура, която иде, ще създаде нови училища с нови методи, ще разглеждат въпросите с новата светлина. Божествената светлина и топлина трябва да озарят нашите умове и сърца, да възприемат новите мисли. Върху тях ще се съгради новото общество. Оние от вас, които ме слушате, ако сте готови, направете опит и кажете Аз мога да любя Господа Мога да любя своята душа Мога да любя своя ближен Ще кажете, че никой никога не е видял Господа Затворените в гробовете не са го видели Но оние, които ще излязат, ще го видят как ще любим душата си? Когато направите опит да се примирите с всички хора, тогава ще любите душата си. Това значи да мислите добро на вашата душа. Не сте ли изпитвали желание да се жертвате за вашия ближен? Като направите опита, Повдигнете вашия ум на четвърта степен и вашето сърце на четвърта степен, за да бъдат равни на C на четвърта степен. А на четвърта плюс Б на четвърта е равно на C на четвърта степен. Тогава приложете тая формула и тогава ще минете към отношенията на вашето тяло, вашата душа и вашия дух.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 Всеки, който върши престъпление, ще бъде открит. Преди 25 години направих едно измерване на един войвода, който убил 39 души. Казах му, На лицето ти са изгладени следите от твоите престъпления, но ръката ти там те още седят. Тежка е твоята съдба. Затова е казано, че няма нищо скрито покрито. Най-малкото престъпление, което мислиш да направиш, се отпечатва на твоето лице. На ръката също се отбелязва животът на човек. На лицето е отпечатана културата, през която всеки човек е минал. Вие очаквате като отидете на овения свят да ви посрещнат тършествено. Въпрос е, дали ще ви посрещнат така. Оттук близките ви раздават чито за вас, но и това не помага. Давид те разбрал това нещо по-добре от вас и казва. Човек трябва да има чисто сърце и чисто ум. Човек трябва да се страни от себе си, когато допуща лоши мисли и желания.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 Вярвам, че всички ще влезете в новия път. Хайде, на добър път на вас, на всички ваши професори и учители. Слушайте ги и никога лоша дума не им казвайте. Когато професорът ви предаде урока, за възнаграждение ще му дадете една целувка. Какво ще правим тогава? Как ще се прехрамваме?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 Дигнете погледа си нагоре, дето е горната Англия, горната Франция, горната Русия. Излезте от гробовете си с страх и радост голяма. Идете при своите си, да им известите, че живия Господ иде в света да помага на страдоющите. Няма да остане човек ненаучен от Бога.